Джон Стейнбек Про мишей і людей. Частина третя Хоча вечірнє світло ще проникало крізь вікна бараку, всередині були напівсутінки. З за відкритих дверей долинав шум, і час від часу брязкання гри у підкови та гамір голосів схвальних чи глузливих. Слім і Джордж разом увійшли до темного бараку. Слім потягся до стола з картами і увімкнув електричну лампочку, прикриту бляшанкою. Одразу ж яскраві промені освітили стіл, пучок їх упав донизу, прогнавши темряву в кутки бараку. Слім сів на ящик, Джордж зайняв місце навпроти нього. «Та це марниця», – сказав Слім. Мені так довелося потопити більшість. Нема потреби дякувати». «Для тебе, може, марниця, відповів Джордж. «Але для нього збіса багато. Суса Христа, уже і не знаю, як змусити його спати тут. Він захоче ночувати з ними у стайні. Як стримати, щоб він у коробку з тими писятами не ліз?» «Марниться», – повторив Слім. Скажу так, ти мав рацію щодо нього. Може, він не дуже тямущий, але такого робітника я ніколи не бачив. Бодай його, ледь не замордував свого напарника з ячменем. Ніхто за ним не встигає. Бог свідок, я ніколи не бачив такого силача. Ленні досить наказати, що він має робити, а він зробить, аби тільки не міркувати, – гордо промовив Джордж. Сам він не надумає, що йому робити, але виконує, що кажуть, і не сумнівайся. На дворі під кова об залізний кілок, пролунало кілька радісних вигуків. Слім ледь відхилився, щоб світло не падало йому на обличчя. «Кумедно, що ви з ним тримаєтеся разом!» Це було характерне для Сліма запрошення до довірчої розмови. «А що в цьому кумедного?» Захищався Джордж. «Ох, не знаю. Мало хто бурлакує разом. Я рахувати ніколи такого не бачив. Знаєш, як-то бурлаки просто приходять, займають тапчан і працюють місяць, а тоді звільняються і йдуть собі геть поодинці. Ніхто, бодай його, ні з ким не воловодиться. Усім байдуже». От і здається дивним, що таке куку, -ку, як він, і такий мудрий хлопчина, як ти, ходять разом. Він не куку, -ку, заперечив Джордж. Тупуватий, бодай його, але небожевільний. А я теж небозна, який мудрець, а то не двигав би я чмін за п'ятдесятку і харч. Був би я мудрий, мав би хоч трохи кибети, знайшов би собі, власне, хазяйствечко. Господарював би сам замість роботи на чужих. Джордж замовк. Він хотів порозмовляти. Слім ні не додавав, ні не відбивав йому охоти. Просто тихо сидів і ловив кожне слово. «Зовсім не дивно, що ми з ним ходимо разом», – сказав нарешті Джордж. «Ми обидва родом із Оберна». Я знав його тітку Клару. Вона забрала його немовлям і виховала. Коли тітка Клара померла, Ленні просто пішов зі мною на роботу. А там трохи-потрохи трохи ми й звиклися». Слім мугикнув. Джордж глянув на Сліма і побачив, що той дивиться на нього спокійними, наче побожними очима. «Кумедно!» – вів далі Джордж. «Я колись робив собі з нього цілу кумедію. Жарти собі з нього строю, бо він надто був дурний, щоб про себе подбати. Та що там, надто дурний, аби зрозуміти, що це я так жарти строю. От я й розважався». Ще б пак, почувався при ньому бозна яким мудрим. Він же робив усе, що я йому казав. Якби я сказав йому перейти по краю прірви, він перейшов би. Та за якийсь час це вже не було комедним, І він усе мені терпів. Я бив його, аж бодай би тріщало. А він, хоч міг усі кістки мені переламати голіруч, ніколи й пальцем мене не торкнув. Джорджів голос прибрав тон сповіді. «Скажу тобі, чого я перестав таке робити». Якось над рікою Сакраменто зібралася купка людей. Я почувався таким уже мудрим, що бодай його. Повернувся до Ленні та й кажу йому «Стрибай». Він і стрибнув, а плавати не вмів. Ледь не втопився, бодай би, доки ми його не витягли. І так мені, бодай би, дякував, що я його витяг. Начисто забув, що це я казав йому «Стрибати». Що ж, я ніколи більше такого не робив. «Добра душа», – погодився Слім. «Щоб мати добру душу, великого розуму не треба. Часом мені здається, що якраз навпаки. Взяти когось справді мудрого, то в нього рідко, коли буває добра душа». Джордж зібрав стосом по розкидуванні карти, почав класти пасьянс. На дворі чоботи загрюкали об землю. Вечірнє світло ззовні далі роз'ясняло квадрати вікон. «У мене нікого нема», – сказав Джордж. «Я бачив таких, які самотньо переходять із одного ранчо на інше. Це недобре. Їм не радісно. За якийсь час озлоблюються, постійно лізуть у бійки». «Так, озлоблюються», – погодився Слім. «Так і робляться, що й не розмовляють ні з ким». Звісно, ленні, побий його бог, часто може надокучити, сказав Джордж, але звикаєш ходити з кимось, і годі вже без нього обійтися. Він не злий, промовив Слім, не бачу в ньому ні крихти злості. Звісно, що не злий, але вічно потрапляє в халепу, бо такий уже дурний, що бодай його бог. От хоча б що трапилося у Віді. Замовк, не закінчивши перевертати карту тривожно глянув на Сліма. «Нікому не скажеш». «Що він зробив у Віді?» – спокійно спитав Слім. «Не скажеш?» – звісно, як хочеш. що він зробив у Віді?» – знову спитав Слім. «Ну, побачив ту дівчину в червоній сукні. Вона ж дурне, хоче помацати все, що йому сподобалося, просто спробувати на дотик». Ростягає руку, щоб помацати ту червону сукню. Дівчина верещить, Лені розгубляється і тримає її, бо нічого більше надумати не може. Що ж, дівчина, знай, верещить. Я був поблизу, чую крики, біжу туди, а Лені вже так перелякався, що нічого не може, тільки її тримати. Я ввалив його по голові штахетою, щоб він її пустив, а він так перелякався, що не міг пустити тієї сукні. Він же з біса сильний, знаєш?» Селім не кліпаючи дивився йому в очі. Дуже повільно кивнув головою. «А що було далі?» Джордж старанно склав карти в колоду. «Дівчина жене до суду і каже, що її зґвалтували, а ті звіда збираються гуртом, щоб лінчувати Ленні». Тож ми до кінця дня сиділи в іригаційній канаві під водою, тільки голови й виставили, а вночі дали звідти драла. Слим якийсь час сидів мовчки. — А він тієї дівчини не скривдив, ні? — спитав нарешті. — Та ні, бодай його, просто перелякав. Я теж злякався б, якби він мене згрів. Але він не зробив їй жодної кривди. Хотів лише торкнутися тієї червоної сукні. «От як усе гладить тих песят!» «Він не злий», – промовив Слім. «Я злого чоловіка розпізнаю за милю». «Звісно, ні. І зробить усе, бо да його усе, що я йому». У двері увійшов Ленні, накинув собі на плечі синю джинсову куртку і йшов, згорбившись. «Здоров, Ленні!» – сказав Джордж. «Як там твій цуцик?» Каштановий із білими латками, як я хотів, видихнув Ленні. Підійшов до свого тапчана, ліг, повернувся обличчям до стіни і підібгав коліна. Джордж повагом відклав карти. Лень, різко промовив він. Ленні викрутив шию, глянув крізь плече. А? Чого тобі, Джордже? Я ж казав тобі не приносити сюди того цуцика. Якого цуцика, Джордже?" «Я не маю цуцика». Джордж швидко підійшов до нього, з граба став за плече і перекотив обличчям до себе. Потягся вниз і підняв крихітне цуценя, яка Ленні ховав під животом. Ленні швидко сів. Джордже, віддай його мені!» «Устань і віднеси його до лігва», – наказав Джордж. «Йому слід спати з мамою. Хочеш його вбити?» Воно тільки минулої ночі народилося, а ти забрав його з лігва. Віднеси назад, а то я скажу Слімові, щоб він тобі його не давав. Ленні благально простяг руки. Дай мені його, Джорджи. Я віднесу його назад. Я нікого не хотів скривдити, Джорджи. Чесно, ні. Я тільки хотів його трохи погладити. Джордж вручив йому цуценя. Добре. Швидко його віднеси і більше не рухай, а то його тільки так. Ленні хвапливо вийшов із кімнати. слим і не ворухнувся. Спокійним поглядом провів Ленні за двері. Він просто як дитина, ні? Суща дитина. У нього не більше злоби, ніж у дитині. От тільки він такий сильний. Закладуся, що він сюди ночувати не прийде. Спатиме біля тої коробки стайні. Та що ж, хай собі. Там він нікому кривди не зробить. На дворі майже стемніло. Увійшов старий Канді, підмітайло. Рушив до свого тапчина, а старий пес трюхав за ним слідом. «Здоров, Слім, Здоров, Джорджа! Ви не грали в підкови?» «Набридло щовечора грати», – сказав Слім. «Маєте ковток віскі?» – тяг своє Канді. «Мені в животі крутить». «Я не маю», – відповів Слім. «Сам випив би, хоч мені й не крутить». «Мені крутить, що страх», – промовив Канді. «Побий його, Бог, це та ріпа. Я ще й не з'їв її, а знав, що так буде». Тут із темряви на дворі вийшов огрядний Карлсон. Перейшов на другий кінець бараку, вімкнув другу лампочку під бляшаним абажуром. «Темно, як під землею», – сказав він. «Ісусе, але ж той нігер і кидає підкови. Митець, погодився слім. Правда, що б я мобіс, сказав Карлсон. Нікому не дасть змоги виграти. Він замовк, принюхався і все ще принюхуючись, глянув униз на старого пса. На божий гнів, як той пес смердить? Вижни його звідси, Канді. Не знаю нічого, що смерділо б гірше за старого пса. Викинь його геть. Канді перекотився на край тапчана. Простяг руку, поплескав старезного пса. «Я з ним так давно, – виправдовувався він, – що й не чую жодного запаху». «А я його тут не витримаю», – промовив Карлсон. «Цей сморід тримається навіть, коли його нема». Підійшов тяжкою ходою, глянув на пса. «Беззубий», – сказав він, – «суглоби від ревматизму не згинаються. Він для тебе тягар, Канді, та він сам для себе тягар». В чому ти його не застрелиш. Старий незручно заворушився. «Та, бо дай йому біс. Він так давно у мене, від малого щеняти. Я з ним пасовець. Не повірити, дивлячись на нього тепер, але це був найліпший вівчур, якого я бачив», – гордо сказав він. Озвався Джордж. «Я бачив одного такого овіді, що в нього ердельтер'єр пас вівці». Навчився від інших собак. Карлсон не дав збити себе з плигу. «Слухай, Канді, той старий пес не стільки живе, скільки мучиться. Як його виведеш і вистрелиш просто в голову ззаду, схилився і показав, де саме, то він навіть не зрозуміє, що діється». Канді глянув на нього нещасними очима. «Ні», – тихо сказав він, – «ні, я цього не зможу». Він так давно у мене. Він не має жодної радості від життя, наполягав Карлсон, а смердить, як у пеклі. Слухай мене, я його за тебе застрелю. Тобі не доведеться це робити. Канді спустив ноги стапчана. Нервово пошкребав білу щитину на щоках. Я так до нього звик, тихо сказав він. Маю його відщиняти. «Що ж, тримати його при житті – це недобрість», – промовив Карлсон. «Слухай, у Слімової суки виводок. Закладуся, що слим дасть тобі одне цуценя, і ти його виростиш. Правда, слима?" Погонач спокійними очима дивився на старого пса. «Так», – сказав він. «Як хочеш цуценя, то бери». Він, здається, стрепенувся, щоб вільніше говорити. «Канді Карлсон має рацію». Цей пес сам для себе тягар. Хотів би я, щоб хтось мене застрелив, коли зістаріюся і з Канді безпорадно глянув на нього, бо думка Сліма була законом. «Що коли пес мучитиметься, припустив він. «Я про нього дбатиму й далі». «Я застрелю його так, що він нічого й не почує», – сказав Карлсон. «Приставлю дуло от сюди». Він указав пальцем ноги. Просто до голови ззаду. Він і не тріпнеться. Канді заглядав усім в обличчя, шукаючи допомоги. На дворі вже геть стемніло. Увійшов молодий робітник. Його рамена були похилі, ступав тяжко, налягаючи на п'яте, наче ніс на спині невидимий лантух зерна. Підійшов до свого тапчана, поклав капелюх на полицю. Тоді взяв із полиці бульварний журнал, переніс його до лампи над столом. «Я, я, тобі, я тобі це показував, Сліма?» – спитав він. «Що показував?» Молодик перевернув журнал на останню сторінку, поклав його на стіл, указав пальцем. «Отут, читай». Слім схилився над журналом. «Далі», – сказав молодик, – «читай уголос. «Дорога редакції, повільно прочитав Слін, – «я вже шість років читаю ваш журнал і думаю, що він найліпший на ринку. Мені подобається оповідання Пітера Ренда. Думаю, що він супер. Давайте нам більше такого, як «Темний вершник». Я не майстер писати листи, просто подумав, що маю вам сказати». Я вважаю, що ваш журнал найліпший, що можна купити за 10 центів. Слім питально глянув на нього. Чого ти хотів, щоб я це прочитав? Давай далі, сказав Віт. Прочитай ім'я внизу. Бажаю успіхів, Вільям Тернер, прочитав Слім. Знову глянув на Віта. Чого ти хотів, щоб я це прочитав? Від урочисто закрив журнал. «Ти не пам'ятаєш Біла Тернера? Він працював тут місяців три тому». Срім замислився. «Такий малий?» – спитав він. «Водив культиватор». «Він, він!» – скрикнув Від. «Це він!» «Думаєш, він написав цього листа?» «Я це знаю. Якось ми з Білом були тут разом. Біл мав один зі своїх журналів. Зазирнув туди і каже...» Я написав їм листа. Цікаво, чи надрукували? Але листа там не було. Біл каже, може, залишили на потім. І саме так і було. От він. Либонь, твоя правда, погодився Слім. Це він і є. Джордж простяг руку до журналу. Можна глянути. знову знайшов те місце, але не віддав журналу. Пицнув у лист указівним пальцем а тоді підійшов до своєї полиції і дбайливо поклав туди журнал. «Цікаво, чи Біл це бачив?» – промовив він. «Ми з Білом обидва працювали на тому гороховому полі. Обидва водили культиватор. Біл був з Біса добрим хлопцем». Карлсон не встрявав у цю розмову. Далі дивився на старого собаку. Канді неспокійно за ним стежив. Врешті Карлсон сказав. Як хочеш, я зараз скінчу страждання того старого дідька та й по всьому. Його життя і так скінчено. Не може їсти, не бачить, не може навіть ходити без болю. Ти не маєш зброї, з надією сказав Канді. Чого ні, бодай йому біс. Маю люгер, він нічого й не почує. Може, завтра, сказав Канді. Почекаємо до завтра. «Не знаю, навіщо», – заперечив Карлсон. Пішов до свого тапчана, витяг із-під нього торбу, вийняв револьвер Люгер. «Скінчимо з цим», – промовив він. «Годі з ним спати, так тут смердить», – уклав револьвер у бічну кишеню. Канді довго вдивлявся у Сліма, сподіваючись знайти якесь помилування. Але Слім не втручався. Урешті Канді тихо і безпорадно сказав. «Добре». «Бери його!» Навіть не глянув на пса. Ліг на тапчан, схрестив руки під головою і втупився у стелю. Карлсон виняв із кишені короткий шкіряний ремінець. Схилився, зав'язав його псові довкола шиї. Усі, крім Канді, не зводили з Карлсона очей. «Пішли, хлопчику!» – лагідно сказав він, а тоді звернувся до Канді, наче виправдовуючись. Він навіть не відчує. Канді не ворухнувся і не відповів. Карлсон смикнув за ремінець. Пішли, хлопчако. Старий пес поволі та скуту підвівся, пішов за легко натягнутим ремінцем. Карлсон, сказав Слім. Що? Ти знаєш, що треба зробити. Про що ти, Сліме? Візьми лопату, коротко промовив Слім. «Так, звісно, само собою», – вивів пса у темряву. Джордж підійшов до дверей, закрив і тихо зачинив їх на засувку. Канді нерухомо лежав на тапчані, утупившись у стелю. «В одного з моїх мулів пошкоджено копито», – голосно заговорив слім. «Слід накласти на нього трохи смоли», – його голос урвався. Назовні було тихо. Кроки Карлосона завмерли. У кімнаті запанувала тиша. Тиша тяглася і тяглася. «Закладуся, що Ленні устайні зі своїм собачем», – захихотів Джордж. «Тепер він сюди й не загляне, бо має собача». «Канді, можеш узяти щеня, яке захочеш», – сказав Слім. Канді не відповів. Кімнату знову наповнила тиша. Виповзла з ночі і заполонила кімнату. «Хтось зіграв би в Джокер?» – спитав Джордж. «Я зіграв би з тобою», – сказав Від. Вони сіли за стіл під світлом, один напроти одного, але Джордж не тасував карт. Нервово проводив пальцем по краю колоди, тихе тріщання привернуло увагу всіх присутніх, тож він перестав це робити. У кімнаті знову запанувала тиша. Минула хвилина, ще одна – Канді лежав нерухомо, вдивляючись у стелю. Слім якийсь час дивився на нього, тоді глянув на свої руки, обхопив одну долоню іншою і сховав їх унизу. З-під підлоги долинуло тихе шкребіння. Усі вдячно глянули вниз. Тільки Канді не зводив очей зі стелі. «Схоже, там під підлогою щур», – сказав Джордж. «Треба наставити пастку». «Що так довго побий його біс?» – вибухнув від. «Розкладеш ти ті карти чи ні? Ми так жодного разу не зіграємо!» Джордж зібрав карти в тугу колоду і почав оглядати їхню сорочку. Кімнату знову заповнила тиша. Здалеку долинув постріл. Усі швидко зиркнули на старого. Усі голови повернулися в його бік. Якусь мить він далі вдивлявся у стелю. Тоді поволі перевернувся обличчям до стіни і мовчки лежав. Джордж із шумом перетасував карти і роздав їх. Від підсунув до нього дощечку для підрахунку очок і відмітив початок. Схоже, ви, хлопці, справді прийшли працювати, зауважив він. Про що ти? спитав Джордж. Вітер реготнув. Ну, ви прийшли у п'ятницю. До неділі маєте два робочі дні. «Щось я такої рахуби не розумію», – промовив Джордж. Від знову реготнув. «Як походиш по цих великих ранчо, то знатимеш. Коли хтось хоче оглянути ранчо, приходить в суботу по полудні. У суботу повечеряє, тричі поїсть у неділю, а в понеділок уранці може собі забратися, не працюючи. Але ви прийшли о полудні в п'ятницю. Можете залічити півтора дня хоч як рахуй». Джордж глянув йому просто в очі. «Ми тут трохи побудемо», – сказав він. «Хочемо злені дещо підзаробити». Двері тихо розчинилися. Конюх просунув голову до кімнати. Висохла негритянська голова, обличчя порисоване болісними зморшками, стражденні очі. «Містери Слім!» Слім відвів погляд від старого Канді. «Що? О, здоров, Крукси!» «У чому річ?» «Ви сказали нагріти смоли для копита того мола, то я нагрів». О, звісно, Крукс. Зараз вийду і накладу йому». «Як хочете, можу і сам це зробити, містер Слім». «Ні, я зроблю сам. Він підвівся». «Містер Слім», – сказав Крукс. «Так». «Той новий здоровий крутиться довкола ваших цуценят у стайні». «Нічого, він їм кривди не зробить. Я даю йому одне з тих цуценят». «Я просто подумав, що варто вам сказати», – промовив Крукс. «Він виймає їх із кубла і м'яцкає їх. Це їм не на користь». «Він їм не пошкодить», – сказав Слім. «Я вже йду з тобою». Джордж глянув з надстолу. столу. «Якщо цей дурний вилупок надто видурюється, Сліме, то вижене його звідти копняком». Слім слід за конюхом вийшов із кімнати. Джордж роздав карти, від узяв свої і почав їх вивчати. «Бачив оту малу?» – спитав він. «Яку малу?» – перепитав Джордж. «Ну, молоду жінку Керлі». «Так, бачив». «Гаряча штучка, ні?» «Я не придивлявся», – сказав Джордж. Відповажно розклав свої карти. «То придивися як слід». Багато чого побачиш. Вона нічого не приховує. Я ніколи такого не бачив. Постійно стріляє до всіх очима. Закладуся, що й конюху пускає бісики. Не знаю, чого їй треба, бо до її є. Були якісь клопоти, відколи вона тут? Байдужим тоном спитав Джордж. Від, вочевидь, не цікавився своїми картами. Випустив із рук, а Джордж їх згріб і почав розкладати свій розважливий пацієнс. «Сім карт». «Шість поверху, п'ять поверху». «Розумію, про що ти», – сказав Віт. «Ні, досі нічого такого не було. Тільки Керлі наче якась муха вкусила. Але наразі це й усе. Тільки з'явиться якийсь чоловік, вона вже тут як тут. Начебто шукає Керлі чи щось там поклала і шукає цього. Схоже, не мене жодного чоловіка. Керлі наче скаже на муха вкусила. Але тим часом нічого такого не було». «Наварить вона лиха», – зауважив Джордж. «Багато лиха наварить. Засадить когось за грати, уже й чекати недовго. Керлі сам собі винен. Раніше з цілим гуртом чоловіків не місце для молодої жінки, надто ж такої, як вона». «Як хоч, можеш піти з нами завтра увечері до міста», – сказав Віт. «Так, а куди вийдете?» «Звісна річ, до старої Сьюзі». Збіса приємна місцина. Стара С'юзі риготуха знає, жартує. Тої суботи увечері, щойно ми вийшли на передній ганок, С'юзі відкрила двері та й кричить досередини. «Дівчата, вдягайтеся, шериф надходить. Але жодної лайки, у неї там п'ятеро дівчат». «І скільки за це?» – спитав Джордж. «Два з половиною, а випити порції можна за двадцять центів. У С'юзі там зручні крісла». Як не хочеш перепихатися, то можна просто сісти, перехилити чарку-другу та й сидіти так увесь вечір. Ась Юзі байдуже. Нікого не підганяє і не викидає, якщо комусь не хочеться перепихатися. «Можна піти і спробувати», – сказав Джордж. «Звісно, піди з нами. Така забава, що бодає його. Вона весь час жартує. Колись так сказала». Знаю декотрих, хто постелили на підлогу ганчір'яний хідник. Поставили на грамофон лампу з лялькою, та й думають, що ведуть салон. Це вона про дім Клари. а С Юзі каже, «Знаю, хлопці, чого вам треба», каже вона, «Мої дівчата чисті», каже, «І візки я водою не розбавляю. Як хочете дивитися на ту лампу з лялькою, а ще й попектися при тому, то знаєте, куди йти». «Багато тут ходить із розставленими ногами, бо дуже любили дивитися на лампу з лялькою». «Так, каже». «Клара, господиня другого дому?» – спитав Джордж. «Так», – підтвердив від. «Ми ніколи туди не ходимо». Клара бере три бакси за трах, 35 центів за порцію і ніколи не жартує. А у Сьюзі чисте приміщення, добрі крісла і всякої шантрапи вона не пускає. «Ми з Ленні прискладуємо гроші», – сказав Джордж. «Можу піти з усіма на пробу, але два долари з половиною на вітер не викину». «Чого ж, треба чоловікові колись розважатися», – промовив Віт. Двері відкрилося, разом увійшли Ленні і Карлсон. Ленні тихцем підійшов до свого тапчана і сів, намагаючись не привертати до себе уваги. Карлсон сягнув під ліжко і витяг звідти торбу». Не дивлячись на старого Канді, який і досі лежав обличчям до стіни, Карлсон знайшов у торбі шомпол і баночку мастила. Поклав це на тапчан, тоді витяг револьвер, вийняв магазин і витрусив заряд. Тоді заходився чистоти ствол шомполом. Коли викидач клацнув, Канді обернувся. Якусь мить дивився на револьвер, тоді знову відвернувся до стіни. «Керлі ще не було?» Наче знічав я спитав Карлсон. Ні, сказав Віт, а що його гризе? Карлсон прижмурився і зазирнув у ствол. Шукаю свою благовірну. Я бачив, як він намотує кола подвір'ям. Половину часу він шукає її, половину вона його, саркастично зауважив Від. Тут Керлі нагло увірвався до кімнати. Бачили мою дружину? зажадав він. «Її тут не було», – відповів Віт. Керлі грізно оббіг поглядом кімнату. «Де збіса слим? «Ішов до стайні», – сказав Джордж. «Накласти смоли, моло натріснути копито!» Рамена Керлі нервово пересмикувалися. «Коли він туди пішов?» «П'ять чи десять хвилин тому». Керлі вискочив за двері і гучно ляснув ними. Від підвівся. І ти либонь глянути, сказав він. Керлі просто кажеться, а той не сікався б до Сліма. А Керлі боксер, хвацький боксер, бадай його. Дійшов до фіналу золотої рукавички. Мав про це вирізки з газети, замислився. Та однаково, ліпше йому дати б Слімові спокій. Ніхто не знає, на що спроможний Слім. Думаєш, що Слім із його жінкою, ні? Сказав Джордж. «Схоже на це», – відповів Від. «Воно само собою не так. Я принаймні думаю, що не так. Але не хотів би я, щоб дійшло до заметні. Домо, ходімо». «Я залишаюся», – сказав Джордж. «Не хочу ні до чого пхатися. Нам із Ленні треба призбирати грошей». Карлсон закінчив чистити револьвер і поклав його до торби, яку засунув під ліжко. «Я, мабуть, піду і подивлюся», – сказав він. Старий Канді далі лежав нерухомо, а Ленні зі свого тапчана сторожко дивився на Джорджа. Коли Віт і Карлсон вийшли і двері за ними зачинилися, Джордж обернувся до Ленні. «Що ти знову надумав?» «Я нічого не зробив, Джордж. Слім сказав, що ліпше тим часом не гладити часто тих песиків. Слім сказав, що їм це недобре, то я відразу і пішов». «Я добре поводився, Джордж». «Скажу, що так», – погодився Джордж. «Я їм нічого злого не зробив. Просто тримав свого на колінах і гладив». «Ти бачив Сліма у Стані?» – спитав Джордж. «Так, певно. Він сказав мені більше не гладити того песика». «Бачив ти ту жінку». «Це жінку Керли?» «Так, вона приходила до Стані». «Ні, я ніколи нічого такого не бачив. «Ти не бачив, щоб Слім із нею розмовляв?» «Хух, її у не було». «Добре», – сказав Джордж. «Здається, хлопці там жодної бійки не застануть. Ленні, якщо почнеться якась бійка, тримайся від неї подалі». «Я бійки не хочу», – промовив Ленні. Устав істапчана і сів напроти Джорджа. Джордж майже автоматично перетасував карти і почав викладати пас янс. Робив це неквапливо, з обдуманою повільністю. Ленні взяв карту і став оглядати її з лиця. Потім перевернув догори дригом і знову оглянув. На два боки однаково, зауважив він. Джордже, чому вони на два боки однакові? Не знаю, сказав Джордж. Так уже їх роблять. Що робив Слім у стайні, коли ти його бачив? Слім? Певно, що так. Ти бачив його у стайні. Він наказав тобі не гладити часто тих песиків. О, так. У нього були банка, смоли і пензель. Не знаю на що. Ти певен, що та жінка не приходила туди, як до нас сьогодні? Ні, не приходила. Джордж зітхнув. «Очі, як дивися, ліпше добрий дім розпусти», – сказав він. «Можна туди зайти, випити і прочистити організм без жодної заметні. Наперед відомо, скільки це коштує. А ці отруйні приманки просто настановлені, щоб завести до в'язниці». Ленні захоплено слухав його слова і трохи ворушив губами, щоб ліпше затямити. Джордж вів далі. «Ленні, пам'ятаєш Енді Кашмана з початкової школи?» «А його пань матка пекла для дітей теплі булочки», – спитав Ленні. «Так, це він і є. Ти все пам'ятаєш, коли там є щось про їжу», – Джордж пильно глянув на свій пацієнц. «Поклав туза на дощечку для очок, а поверх нього дві, тоді три, тоді чотири бубнові карти». Тепер, Енді, у санквентійській в'язниці, а все через гулящу дівку. Ленні тарабанив пальцями по столі. Джордж. Ага. Джордж, а коли ми вже заведемо те маленьке господарство? Житимемо і споживатимемо ситість землі. І триматимемо кроликів. Не знаю, відповів Джордж. Мусимо разом прискладати багато грошей. Я знаю таке маленьке господарство. Можна купити його дешево, але ж задарма не віддадуть. Старий Канді повільно обернувся. Його очі були широко розплющені. Він пильно стежив за Джорджем. Розкажи про це місце, Джордж, попрохав Ленні. Та я тобі розказував просто вчора ввечері. «Ну, давай, скажи ще раз, ну, Джорджи!» «Добре. Там десять акрів землі», – розпочав Джордж. «Є вітрячок, є хатка, є курник. Є кухня, сад, вишні, яблуні, персики, абрикоси, горіхи, кілька ягідних кущів. І маленьке поле люцерни. І багато води для поливу. Є загорожа для свиней». «І кроликів, Джордже. «Там іще немає місця для кроликів, але я легко міг би зробити кілька кліток, а ти міг би годувати їх люцерною». «Міг би, бодай його!» – сказав Ленні. «Би його, божа сила! Міг би!» Джордж облишив карти. Голос його дедалі теплішав. «Ми могли б завести свиней. Я міг би збудувати димарню, як була у дідуся. А як заріжемо свиню, то вудитимемо шинку і шпондер, робитимемо ковбаси і усяке таке. А коли у верхів'я ріки пливтимуть лососі, зможемо піймати їх аж сотню і засолити або закоптити. Ми могли б їсти їх на сніданок. Нема нічого смачнішого закопчених лососів. Коли зародить городина, ми і її заготовили б. Помідори легко заготовляти що на ділі різали б курча чи кролика, може у нас буде корова чи коза, з такими густими вершками, що хоч ріж їх ножем і набирай ложкою». Ленні дивився на нього широко розплющеними очима, а старий Кенді теж за ним спостерігав. «Ми могли б жити і споживати ситість землі», – тихо сказав Ленні. «Певно, що так», – підтвердив Джордж. Мали б у себе всяку родину, а коли захочемо трохи віскі, то продамо скількись там яєць чи ще чогось, чи там молоко. Ми просто там жили б. Це було б наше хазяйство. Не треба нам було б тинятися околицею і їсти те, що наварить японський кухар. Ні, шановний, ми мали б своє хазяйство, своє власне, і не ночували б у бараку». «Розкажи про хатку, Джордж», – заблагав Ленні. «Певно, що так. Ми мали б свою хатку з власною кімнатою. Мала пуза залізна пічка, узимку ми в ній розкладали б вогонь. Землі небагато, ми не мусили б дуже тяжко працювати. Може шість, може сім годин денно. Не треба було б нам двигати ячмінь одинадцять годин на день. Коли врожай доспіє, то ми його зберемо». «Знатимемо, як виросло те, що ми засадили». «І кролики», – гаряче сказав Ленні. «А я глядів би кроликів. Розкажи, як я це робив би, Джорджи?» «Певно, що так. Ти пішов би на поле люцерни з мішком, набрав би повний мішок і приніс би його до кролячих кліток». «А вони скубали б і скубали», – сказав Ленні. «Кролики так роблять. Я їх бачив». «Що шість тижнів, чи якось так», – вів далі Джордж, – «у них були б кролинята. У нас буде сила кроликів і для їжі, і на продаж. І ще у нас буде кілька голубів. Літатимуть довкола вітряка, як тоді, коли я був малим». Він захоплено дивився на стіну над головою Ленні. «Усе там буде інакше. Ніхто не зможе нас звідти вигнати». Як хтось нам не сподобається, зможемо сказати забирайся к бісу, і бодай його Бог, він муситься зробити. А як прийде друг, то в нас буде для нього вільне ліжко. Ми спитаємо залишишся ночувати? І, бодай його Бог, він залишиться. І ще в нас буде собака, сетер і кілька смугастих котів, але тобі доведеться пильнувати, щоб коти не ловили кроленят. Ленні тяжко засипів. «Хай тільки спробують ловити кроликів, я їм ті кляті карки скручу, я, я їх палицею потрощу». Він заспокоївся, тільки побуркував собі під ніс, погрожуючи майбутнім котам, які можуть посміти зачепити майбутніх кроликів. Джордж сидів зачарований картинами, які сам же і змалював. Вони обидва аж підстрибнули, наче їх застукали на чомусь каригідному. «Ви знаєте про таке господарство?» – спитав Канді. Джордж одразу ж насторожився. «Скажімо, що так», – промовив він. «А що тобі до того?» «Не мусиш мені казати, де воно. Хай собі буде, де завгодно». «Певно, що так», – сказав Джордж. «Так і є. Ти його і за століт не знайшов би». «Скільки хочуть за те господарство?» – схвильовано спитав Канді. Джордж підозрілово до нього придивився. «Ну, можна виторгувати за 600 баксів. Господарі обоє старі. Грошей кіт наплакав, а господиня потребує операції. А тобі що, скажи? Що тобі до нас? Ти сам по собі, ми самі по собі». «Я вже не набагато годен з одною рукою», – сказав Канді. Руку я втратив на цьому ранчо. То вони, з ласки, дали мені тут роботу підмітати, і 250 доларів дали за втрачену руку. А ще я наскладав п'ятдесят доларів вони в банку, разом триста, а в кінці місяця дістану ще 50. От що скажу, він нетерпляче схилився вперед. Скажімо, я до вас приєднався б. «Доклав би 350 баксів. До тяжкої роботи я не годен, але вмію куховарити. Можу годувати курей і сапати город. Що ви на це?» Джордж примружив очі. «Я мушу це обміркувати. Ми завжди трималися самі по собі.» Канді його перебив. «Я написав би заповіт і залишив би вам свою частку». Коли так скопитався б, бо в мене ні рідних, нікого. Ви якісь гроші маєте? Може, ми зробили б це просто вже. Джордж розчаровано сплюнув. Маємо 10 баксів на двох. Тоді замислено сказав. Глянь, коли ми з Ленні пропрацюємо місяць і нічого не протратимо, у нас буде сто баксів, разом 450. Поб'юся об заклад, що я міг би за це сторгуватися. Тоді ви з Ленні могли б уже туди перебратися, а я знайшов би працю і заробив би решту. Ви могли б продавати яйця і всяке таке. Вони замовкли. Усе довкола заполонила тиша. Здивовано перезиралися. Те, у що насправді не вірили, ставало дійсністю. Суси Христи, благого війно сказав Джордж. «Закладуся, що ми могли б це залагодити!» Його очі були повні здивування. «Ми могли б це залагодити!» – тихо повторив він. Канді сів на край тапчана. нервово пошкрябав по культі зап'ястя. «Мене покалічило чотири роки тому», – сказав він. «От-от мене звідси викинуть. Тільки не зможу підмітати барак, як виженуть мене на ласкавий хліб». До державного притулку. «А як дам вам ті гроші, то може дозволити мені сапати город, хоч я й не дуже на це годен. Митиму посуд і пильнуватиму курчат, але житиму і працюватиму на своєму. Бачили, що зробили з моїм псом», – сказав він жалібно. «Сказали, що з нього жодного добра, ні йому самому, ні комусь іншому». Коли мене звідси викинуть, хотів би я, щоб мене пристрелили, але не зроблять цього. Я не маю куди піти і роботи не знайду. Доки ви зберетеся йти, я дістану ще 30 доларів. Джордж підвівся. «Ми це залагодимо», – сказав він. «Ми приведемо до ладу те старе господарство і там поселимося». Знову сів. Усі сиділи нерухомо, як зачаровані красою своєї мрії. Усі їхні думки були спрямовані в майбутнє, коли ця мрія мала стати дійсністю. «Скажімо, до містечка на свято проїде цирк, чи там футбол буде, чи ще щось, бодай його», – задумливо сказав Джордж. Старий Канді кивнув головою, схвалюючи цю думку. «То ми просто туди пішли б», – промовив Джордж. Ні в кого не питали б дозволу. Просто сказали б «Чорти, забирай роботу» і пішли б. Тільки подоїли б корову, насипали зерна курям і пішли б. «І доклали кроликам траву», – утрутився Ленні. «Ні за що не забуду їх нагодувати. Коли ми це зробимо, Джордж?» «Через місяць. День у день через місяць. Знаєте, що я зроблю?» Напишу тим старим, що ми купуємо їхнє господарство, а Канді пішла їм сто доларів за вдатку. Звісно, сказав Канді, а піч там добра? Само собою, піч добра і на дрова, і на вугілля. Я візьму свого песика, промовив Ленні. Христом клянуся, що йому там сподобається бігме. ззовні долинули голоси. «Нікому про це не говорити», – швидко сказав Джордж. «Знаємо ми троє і більше ніхто. А то, що нас викинуті, ми не заробимо тих грошей. Хай воно собі йде з дня на день, наче ми мали б двигати той ячмінь до кінця життя, а тоді гульк і одного дня заберемо свою платню та й хода звідси». Ленні і Канді кивнули і захоплено усміхнулися. «Нікому не говорити!» Сказав сам собі Леймі. «Джордж», – промовив Канді. «Я сам мав би застрелити того пса, Джордж. Я мав би не дозволити нікому чужому застрелити мого пса». Двері відкрилися. Увійшов Слім, за ним Керлі, Карлсон і Віт. Руки Сліма були чорними від смоли, він супився. Керлі не відступав від нього». «Я нічого такого не мав на увазі», – сказав Керлі. «Просто спитав». «Надто часто ти мене питаєш», – промовив Слім. «Мені вже це обридло, би його божа сила. Як не можеш упильнувати свою дружину, бадай її, то чого від мене хочеш? Відчепися від мене». «Я тільки хочу сказати, що нічого такого не мав на увазі», – запевнив Керлі. «Я просто подумав, що ти міг би її бачити». «Чого ти не накажеш їй сидіти вдома, де їй і місце?» – спитав Карлсон. «То дозволяєш їй вештатися довкола бараків, тож невдовзі матимеш повні руки клопотів, і годі будеш щось на це порадити». «Тримайся подалі», – різко обернувся до нього Керлі. «А то, може, вийдемо?» Карлсон зареготав. «Ти богом проклятий пандюку», – сказав він. «Ти хотів залякати сліма, та й обламався». Це слін тебе залякав, ти жаб'яче черево. Я не дбаю, що ти найліпший боксер в околиці. Стань напроти мене, я тобі копняком твою кляту голову розчереплю. Канді радісно прилучився до цієї атаки. Рукавиця повна вазеліну, з огидою сказав він. Керлі зиркнув на нього, тоді пробіг поглядом присутніх і зупинився на Ленні який і досі блаженно усміхався, думаючи про їхнє ранчо. Керлі рвонув до Ленні як тер'єр. З чого ти смієшся, побити тебе біс?» Ленній тупо глянув на нього. «Угу?» Тут Керлі скаженно вибухнув. «Пішли, ти великий вилобку! Вставай, кому кажу! Жоден великий сучий син із мене не сміятиметься! Я покажу тобі, хто тут боягуз. Ленні безпорадно глянув на Джорджа, а тоді встав і спробував відступити. Керлі встав у стійку і зосередився. Хльоснув Ленні лівою рукою, тоді завдав удар правою і розбив йому носа. Ленні нажахано зойкнув, і з носа йому текла кров. «Джорджа!» – скрикнув він. «Хай він дасть мені спокій, Джорджа!» Відступав, поки вперся в стіну, а Керлі наскакував на нього і бив по обличчі. Руки Ленні безвласно звисали. Він надто перелякався, щоб захищатися. Джордж схопився на ноги і гукнув. «Дай йому, Ленні! Не піддавайся йому!» Ленні прикрив обличчя величезними лаписьками і блеяв від страху. «Зупини його, Джордже. кричав він. Тоді Керлі вдарив Ленні в живіт, аж тому забило подих. Слім зірвався з місця. «Ти, брудне щориня!» – заволав він. «Я сам тобі всиплю!» Джордж простяг руку і перейняв Сліма. «Почекай трохи!» – гукнув він. Склав долоні рупором, приклав до рота і закричав. «Усип йому, Ленні!» Ленні відвів руки від обличчя, пошукав поглядом Джорджа, Аж тут Керлі врізав йому в око. Велике обличчя заляло кров. «Кажу тобі, всип йому!» – знову вириснув Джордж. Керлі ще махав кулаком, коли Ленні вхопив його за руку. У наступну мить Керлі сіпався, як риба на вудці, а його кулак зник у величезній долоні Ленні. Джордж перебіг кімнату. «Пусти його, Ленні, пусти!» Та Ленні нажахано дивився на малого чоловічка, який тріпався в нього в руці. По обличчі Ленні текла кров, на розбите око він не бачив. Джордж раз у раз ляскав його по обличчі, а Ленні так і тримав кулак стиснутим. Керлі вже побілів і скорчився, тріпався він дедалі слабше. Стояв кричачи, його кулак потонув у лапищі Ленні. Джордж кричав і кричав, «Пусти йому руку, Ленні, пусти! Сліме, поможи мені, доки він йому ту руку не роздушив!» Зненацька Ленні розтиснув руку, спробував сховатися, присівши під стіною. «Ти казав мені, Джордж!» – жалібно сказав він. Керлі сів на долівку, вражено дивлячись на свою розчавлену руку. Слім і Карлсон схилилися над ним. Тоді Слім випростався і з жахом глянув на Ленні. «Треба відвести його до лікаря», – сказав він. «Схоже, у нього всі кістки в руці переламано». «Я не хотів», – плакав Ленні. «Я не хотів йому зашкодити». «Карлсоне, запрягай коляску. Берім його до Соледада, Хай йому кістки складуть», – сказав Слім. Карлсон побіг. Слім звернувся до Ленні, який і далі плакав. «Це не твоя провина». Цей ж пандюк дістав за своє. Але Ісусе, ще трохи, і він застався би без руки. Слім квапливо вийшов і замить повернувся з бляшаним горнятком води. Приставив Керлі до губ. Сліме, нас тепер викинуть? – спитав Джордж. Нам конче треба прискладати грошей. Чи татусь Керлі викине нас тепер? Слім лукаво посміхнувся, опустився навколішки біля Керлі. «Ти при тямі? Розумієш мене?» – спитав він. Керлі кивнув. То слухай, продовжив Слім, – «я так думаю, що тобі затягло руку в машину. Як ти нікому не скажеш, що сталося, то й ми не скажемо. Та тільки скажеш і спробуєш вигнати того чоловіка, як ми розкажемо всім, а тоді зробишся людським посміховиськом». «Не скажу», – запевнив Керлі, намагався не дивитися на Ленні. На дворі заторох колеса брички. Слім допоміг Керлі підвестися. Нумо, Карлсон відвезе тебе до лікаря». Вивів Керлі за двері. Торохтіння коліс віддалилося. Замить Слім повернувся до бараку. Глянув на Ленні, який досі перелякано сидів на впочіпки під стіною. «Дай глянути на твої руки», – попросив він. Ленні простяг руки. Боже могучий, не хочу, щоб ти на мене розгнівався, промовив Слім. Утрутився Джордж. Ленні просто настрашився, пояснив він, не знав що робити. Я ж казав, що не треба підбивати його на бійку. Чи ні? Думаю, я це Канді казав. Канді поважно кивнув головою. Так воно й було, підтвердив він. Просто цього ранку, коли Керлі вперше присікався до твого друга. Ти сказав тоді, як хто собі зла не бажає, то ліпше йому до Ленні не чіплятися. Так ти мені й сказав. Джордж обернувся до Ленні. Це не твоя вина, промовив він. Не треба більше боятися. Ти зробив тільки те, що я тобі казав. Може, ліпше тобі піти до вмивальні, обтерти обличчя? Страх на тебе глянути. Ленні усміхнувся посиняченими губами. Я не хотів клопотів, запевнив він. Пішов до дверей, але дорогою обернувся. Джордже, що тобі? Мені й далі можна глядіти кроликів, Джордже. Певно, що так. Ти не зробив нічого поганого. Я не хотів нікого скривдити, Джордже. Іди, бодай тебе і вмийся.